Ahoj, já jsem Lukáš z Budíjovického málesu. a tohle je další díl našich majálesových podcastů. A protože v našem festivalu se snažíme využít veřejný prostor, tak jsme si dneska pozvali dva architekty, kteří se právě přeměně veřejného prostoru věnují. Jsou jimi Markéta a Petr Veličkovi. Já vás tady moc zdravím a děkuji, že jste přijali naše pozvání. No, my děkujeme za pozvání. My děkujeme za to pozvání. Zavřejmě. A děkuju taky ještě prostoru tempo, ve kterém může uh, tento podcast vznikat. Uh, já bych se zeptal, uh, moje první otázka. Uh, proč jste si pro svůj park vybrali právě město, ve kterém by chtěl žít každý? My jsme si to nevybrali. Uh, ono si to vybralo nás částečně. A vlastně celé to vzniklo na základě výzvy města Českých Budějovic a uspořádání architektonické soutěže tuším v roce 2012. A to bylo v době, kdy my jsme měli za sebou některé zkušenosti s podobnými ukázkami projektů v zahraničí. A v okamžiku, kdy město vypsalo zadání na prostor bývalého tankodromu ve čtyřáku, ve čtvrti čtyři dvory, tak jsme si říkali, že je to přesně to zadání, který zkusíme využít a experimentovat vlastně tady s tímhle konceptem řízené sukcese v rámci veřejného prostoru ve městě. Možná, jestli můžete vysvětlit, co to ta, ta, ta řízená sukcese je. Jo, ještě jenom bych doplnila, že vlastně pro nás to bylo trošku těžký teďka ta otázka, ale, ale víceméně to asi vnímáme oba dva úplně stejně, protože my jsme si nevybrali město, ale jak řekl Petr Zadání, nám se mm. ohromně líbilo místo, který je vlastně divoký, neskultivovaný, mm. ale je skvěle umístěný urbanisticky. Mm. Je tak umístěný i na takovém místě, kde vlastně je spousta lidí a věděli jsme nebo tušili jsme, že ty lidi mají potřebu být venku, ale neměli vlastně být kde. Uh -huh. jo, takže tohle nás zaujalo úplně nejvíc. A to, že je to hodou okolností v českých Budějovicích, to zatím nějak vyšlo. Uh -huh. A co se týká té řízené sukcese, jestli chceš odpovědět? No, uh, ta řízená sukcese je v podstatě, když to vezmu, uh, kol do kola, tak. Uh, člověk se od nepaměti vymezuje vůči, přírozí, vůči přírodě. Uhum. A v přírodě existuje takzvaný sukcesní vývoj, to znamená přeměna toho přírodního prostředí, kde je strašně moc různých vlivů od půdních podmínek přes klimatické podmínky a všechny tady tyhle věci, které de facto jako určují život toho prostoru, ve kterém ta příroda to okupuje a žije. V tom lidském prostoru a měřítku a urbanismu se vlastně od nepamětí ten člověk vymezuje v určité přírodě, protože pseudoromantické úvahy o tom, jak příroda je strašně jako příjemné místo k životu, je trošku zkreslené. Příroda byla vždycky nebezpečná v podstatě pro člověka a on se z ní vymezoval. Takže to společenství, ve kterém potom žijete, jako ve městě nebo na vesnici, tak se vždycky z té přírody ohrazovalo nebo vymezovalo se v učení. A ta řízená sukcese je de facto návrat k tomu, že člověk jako režisér toho prostoru sleduje ty přírodní děje, které se tam, tam probíhají. A podle nějakého scénáře vlastně ten prostor kultivuje. Dává do toho tu kulturu, to člověčenství a vlastně tu, tu přírodu přeměňuje na krajinu de facto a na krajinu městskou v tomhle případě v rámci toho parku. <tějí> Takže takhle komplexně. A co se týká těch čtyřech dvorů, tak tam ta řízená sukcese začala vlastně z bodu nula, kde nejprve bylo to zmíněné, ten zmíněný tankodrom, ten tam vlastně zdevastoval, v úvozovkách zdevastoval ten prostor a paradoxně pro tu přírodu to bylo mnohem příznivější v okamžiku, kdy ti vojáci ten prostor opustili a začaly tam, tam nastávat vlastně ty procesy okupace té přírody zpátky do toho prostoru. Mm -hmm. A my jsme to z toho spontánního vývoje se snažili pomocí té koncepce toho parku dát do nějaké řízené sukcese a vývoje vlastně v kulturním prostoru. Jsem se možná ještě vrátila na začátek, jo? jak nás to vlastně napadlo, protože to není nějak jako originálně naše myšlenka, ačkoliv ten park je první v republice, který je založen na takových principech. Ale my jsme to viděli v berlínském parku u Severního nádraží, kde to vlastně vyprojektoval takovýhle park Atelier Fungman Janota. A prostřednictvím naší kamarádky Zuzky Spurný, jsme vlastně měli možnost s těma autrama mluvit. A to nás jako neuvěřitelně posunulo úplně jinam, protože ve chvíli, kdy tam přijdete, tak máte pocit, že jste jako v divočině. Uhum. A říkáte si jako, kde to jsem, tak jsem ve městě, nebo co, co vlastně jako tím chtěli říct. A ve chvíli, kdy on nám vlastně začal vysvětlovat ty principy, to, že nějakým způsobem chce donést tu divočinu do města, ale ta divočina bude řízená, nebude to tak, že si bude dělat, co chce. Protože vlastně pokud bychom jí nechali, tu přírodu, ať si žije svým životem, tak samozřejmě první, co se stane, že tam a nalítnou invazivní uh, dřeviny, invazivní kytky a vlastně tu přírodu, tu, kterou chceme, tak zničí. Jo? Hmm. To znamená, že se musí chodit a musí se vyřezávat to, co tam není. A zároveň jsme došli k části, že jo, kde když si bývala Berlínská zeď a říkal tak a tady je v konceptu, je, že tady bude ten mladý les. To znamená, že každý strom, který je nad průměr 30 cm, tak mi dáváme pryč. Už v té chvíli, kdy jsme tam stali, tak to vypadalo báječně, protože to byly ty mladý břízy. a ty mladý břízy tam takhle budou vždycky. A pro nás to byl jako ohromný myšlenkový zlom, Protože vlastně teďka furt čekáme na to, až těch parcích vzniknou ty obrovitánský stromy pod kterými budeme mít ten stín a bude to opravdu ta romantika, jenomže my se z toho většinou nedožijeme. Takže a tohleto jsme chtěli vyzkoušet, ale neměli jsme místo. Uh -huh. A tady v Budějovicích nám na té oblíce řekli, na tomhle místě nic nevysadíte. Protože když to vysadíte, my to máme vyzkoušené tady v sídlištích, tak ono to odejde. Ty výpěstky tady nejdou. Ještě, abych a v té no chvíli my jsme měli pocit, že to je přesně ono, protože tím pádem my necháváme tu přírodu, ať tam nalítne, co tam nalítne a nějakým způsobem si to žije a my to jenom regulujeme. A tam je ten paradox, že přestože jde o park, a, tak právě ten náš koncept byl postaven na tom, že vlastně nechceme nic vysadit. Žádnou dřevinu, žádný strom, žádný keř. A, a, a, Díky tomu, že vlastně to zadání bylo anonymní, nebo ta účast v té architektonické soutěži je anonymní, tak my jsme nemohli vlastně s městem komunikovat a ptát se, co si myslí, nemyslí, jestli tohle je lépe nebo jinak. A museli jsme se vlastně spolehnout na tu naši úvahu a využití tady tohle konceptu. Zároveň tam byl velmi omezený prostor rozpočtu. Takže jsme byli před tou volbou, že když všechny ty peníze vlastně použijeme ke kultivaci a v té formy toho prostoru, tak vlastně uděláme tu kostru, ve které ta řízená sukcese a ta příroda nám do budoucna pomůže vlastně to celé vykrystalizovat. Ono se to docela potvrdilo, protože třeba, když znáte ten prostor teďka, tak tam existují takové jezírka, močály před mm -hmm. tou kavárnou, a to je věc, kterou my jsme nenavrhovali, která tam přirozeně vznikla díky tomu, že se změnil uh, vodní poměr uh, a hydrické podmínky v tom území uh, během té stavby. Abych to ještě uzavřela tím, že si myslím, že český Budějovice, město český Budějovice, uh, opravdu prokázalo velkou dávku odvahy, že do toho šlo. Uh -huh. Protože si myslím, že uh, mnoho měst by šlo konzervativnější cestou kvůli tomu, že tohle nebyla žádná jistota. Uh -huh. um. Proč myslíte, že právě v tomhle případě se Český Budějovice vydali touhle jako netradiční cestou, protože takových jako zajímavých míst tady ve městě za tolik není? Tak mělo to nějaký zvláštní důvod? Ten důvod bylo v podstatě, že vedení města respektovalo rozhodnutí odborné poroty v rámci té architektonické soutěže. Takže ten koncept té architektonické soutěže právě tomu pomohl, aby to bylo něco. Celážného. Ano, ano, protože vlastně uh, ti odborníci vybírali a doporučovali městu k realizaci uh, to, co jim přišlo, že je nejlepší pro Budějovice z těch 25 návrhů, které vlastně v té soutěži přišly. A, a vlastně ta odborná porota, přestože to bylo netradiční řešení, jak to bylo vysvětleno tady tak vlastně tom, tomu městu doporučila, že to má zkusit, že je to progresivní do budoucna a že to může být do budoucna zajímavý. Mimochodem v roce 2012 nikdo nemluvil o žádném suchu a o žádných klimatických změnách v takové míře, jako je tomu dnes. Jo. Takže i v tom to bylo vlastně vizionářský ze strany města. To mi dobře vybraná porota a naslouchající zástupci města. Jo, a to <hým> se sešlo, což není úplně obvyklý. Ještě malá otázka na stavbu toho Reynoka, který v té době se taky často ozýval. Měl se stavět na vlastně v blízkosti, kde dneska je ten park, čtyři dvory. Tak vy jste tam s tím už nějak počítali, nebo jak jste s tím pracovali? Uh, ono to bylo součást zadání takový trošičku uh, to český uh, oblečená, neoblečená, pěšky na kole a s rejnokem nebo bez rejnoka, mm -hmm. no. takže to zadáhání v podstatě, když jsme potom s kolegou Davidem Prudíkem jsme se bavili, že tam máme vytvořit nějaké sociální zázemí a kavárnu v tom parku a věděli jsme, že tam může nebo nemusí být budova, která je rozlohou v podstatě skoro stejně velká, jak samotný park, výškově kolem 48 metrů tak vlastně jenom výzva, jak udělat tu kavárnu, aby nebyla směšná vůči tomu kaplickému Reynokovi, který mimochodem mně se osobně velmi líbil ten koncept. Opravdu jako ta jeho tvorba byla vždycky futuristická nějakým způsobem a je škoda, že jsme nedozráli v naší zemi k jakémukoliv jeho projektu, ať už to byla knihovna nebo budějovický Reynok. A, ale bylo to vlastně součást zadání, že ten park má navazovat přirozeně, případně i na tu budovu, která tam může stát. My tu máme ještě pohádku takovou, <laughs> ale to je skutečně až druhotní. Respektive na začátku jsme si řekli: Aha, tady je Reynok, tak vlastně jako ta kavárna může být taková jako malá rybička, co utíká před tím Reynokem. Ale vlastně je to jenom taková ta pohádka, kterou kolem toho vyprávíme a nás same, samotný pobavila. Ale s takovým tím opravdu jako vážným uvažováním o tom parku to nemělo úplně, úplně mnoho společného. Spíš na co jsme se hodně zaměřovali, tak bylo vlastně předpolí toho rejnoka, aby to fungovalo, aby s hmm. mohlo být propojený. Hmm. Ale zároveň, jak říkal Petr, oblečená, neoblečená, ve chvíli, kdy hmm. tam ten rejnok nebude, aby to fungovalo jako samo o sobě i ostrovně. Jasně. Ono těch pohádek tam je ještě trošku víc, které vznikly vlastně po, až po tom, co se zrealizoval ten park. Že lidi tam vlastně začali nacházet tu poctu tomu kaplickému v podobě toho půdorysu, že to je vlastně ten rejnok s těma mm. roztaženýma ploutvema, který pluje tou divočinou. To je ta energie, o které si myslíme, že nějakým způsobem provází ty projekty, že to. Že se to tam objeví. Jo. Není to o tom, že by to vyšlo jo, nebo že by to nějakým způsobem uh, nepodtrhovalo uh, to místo nebo uh, ten souběh okolností a ty příběhy, které vlastně kolem toho jsou. Ale nebyl to primární koncept. Jo. My jsme nekreslili vlastně cestní sít na základě toho, že by to mělo vypadat jako rejno. To, to naopak zase to bylo z té úvahy o té pohádce s tou rybičkou, která zdrhá před tím rejnokem, tak a jede potom dně pískovém v té mělčině a vlastně prosvítá slunce a v okamžiku, kdy slunce prosvítá vlastně na, na mořskou hladinu, a tak vám luminiscencuje to světlo vlastně v tom písku a dělá takovou strukturu na tom mořském dně. Takže ta cestní síť spí, spíš odkazuje vlastně ta, na, ta, na tady tuhle hrádku toho světla uh -huh. uh, v tom prostoru a, a jinak to zase pragmaticky vychází ve spojení uh, těch jednotlivých bodů nástupních uh, do toho parku, uh -huh. uh, aby člověk přirozeně se vlastně přesouval uh, z jednoho konce na druhý, ať už uh, uhlo příčkou, nebo podél uh, a ten pohyb tam byl vlastně přirozený. To, to je mimo jiné, proč jsou některé ty cesty mírně stočené, protože je prokázáno, že člověk podle toho, jestli je pravák nebo levák, tak vlastně, když by šel na poušti a myslel si, že jde rovně, tak po nějakém čase vlastně opíše nějakou kružnici. Mm -hmm. A v tom okamžiku my to nevnímáme subjektivně, ale objektivně vlastně tam je ta trasa, ta trajektorie té lidské chůze de facto nějakým způsobem nastíněna. A co se týká nějakých výtvarných principů, tak samozřejmě existuje v geometrii a v, ve výtvarném umění něco jako zlatý řez. A různé, a každý zná číslo, v. Fi, nebo pí z matematiky, protože to se vyučuje. Nicméně číslo fí, které nám nějakým způsobem určuje krásu v úvozovkách, tak to už zná mnohem méně lidí. A bylo vlastně důležité tady tu formu opravdu dostat do těch přírodních zákonitostí de facto krásy. Mhm. Jenom ještě zpátky, když se vrátím k tomu Reynokovi. Pro nás to vlastně byla jedna, jeden takový element, který je součástí urbanismu, který my tam musíme začlenit. Ale jak už říkal Petr, vlastně úplně stěžení bylo se organicky napojit na to, co tam je, tak aby to fungovalo. Mm -hmm. A potom zorganizovat ještě ten vnitřek toho parku. Uh, rád bych se teďka ještě zaměřil na tu uh, ne tak uh, architektonickou část, ale na tu funkční část, protože vlastně od toho roku 2014, uh, ten park se otevřel tedy v září 2014, od té doby až do dneška uh, je zkrátka velký zájem o ten park, je tam spoustu lidí každý den a opravdu to má úspěch mezi budějčákama. A tak jaký spíš, teda ty, co, co ty lidi láká do toho parku. Spíš než jaká architektura, tak jaký ty funkční prvky tam lidi lákají, proč tam chodí. Tak čeho, máme úplně největší radost, to co je evidentní každý, když tam přijdeme, tak to je skatepark. Mm -hmm. Včera poprvé ne, protože byl zasněžený, což není úplně obvyklý tady v Českých Budějovicích, takže byl opuštěný. Ale uh, jinak opravdu naposledy, což bylo přes 14 dny, kdy jsme tady byli, tak jsme tam napočítali 52 dětí, což je samozřejmě jako pro nás hromná radost, protože máme pocit, že se povedlo něco, co se využívá. Potom jsou tam ještě uh, pochopitelně takové ty vnitřní, uh, dejme tomu uh, třenice, kdy jsou tam, uh, tam různé věkové kategorie, že jo, děti na koloběžkách, potom skejťáci a tak dál, takže ty se musí nějakým způsobem vyrovnávat v tom, že jsou v relativně malém prostoru. A to je vlastně ta věc, že pokaždý, když jsme tady byli, tak jsme viděli, že je to naplněný. A myslím si, že to vnímá právě jak město, tak to vnímá sama, sama ta skateová komunita. Takže z toho potom vyšlo vlastně zadání i, na, i v rámci toho rozšíření toho parku, že by bylo fajn, kdyby se ten skate park rozšířil taky. Protože to funguje velmi dobře a ve chvíli, kdy něco funguje velmi dobře, tak by se to mělo posilovat. Já ještě, ještě se vrátím vlastně k té vaší otázce. Vy jste řekl, že ne teďka z toho úhlu, podívat se na to, ne z úhlu architektonického, ale vlastně z toho funkčního. Na tom je zajímavý, že pro nás vlastně architektura je, a pro každého by teoreticky měla být architektura o tom, že je to pevné, funkční a krásné. To jsou definice, které jsou prostě stovky let, staré, tisíce let. A to je ta celistvost té architektury. To znamená, že v okamžiku, kdyby to nefungovalo, nebo v podstatě jakýkoliv objekt nebo dům nebyl dostatečně pevný, tak nemůžeme tvrdit o tom, že je to architektura. My se nesnažíme v podstatě dělat krásné věci jako primárně kvůli tomu, aby byly krásné, ale kvůli tomu, aby to byla architektura a vlastně fungovala. A aby de facto tím návrhem Uh, jsme se snažili i nějakým způsobem být zodpovědní vůči našemu přírodnímu prostředí, vůči urbanismu. A potažmo i vůči ekonomické náročnosti, protože když budete mít nekonečně neomezených finančních prostředků, tak se současnými technologiemi si můžete dokázat cokoliv představit, postavit, uh, ale vlastně nemusí to být vůbec architektura, protože to je uh -huh. úplně jako jiný myšlenkový přístup k té věci, je to spíš to spotřebitelské, než to pravdivé a zodpovědné. Mm -hmm. Jo, a já když se ještě vrátím k uživatelům parku, tak vlastně to je první věc, co nás napadne při to vidíme, že jo, ale pro nás je vlastně strašně důležité to, aby byl využívaný všema věkovými kategor kategoriemi, aby to nebylo určený pro jednu skupinu lidí nebo dvě skupiny lidí, ať už rozlišený věkem nebo nějakou organizací, takže pevně doufáme, že, že podobně jsou využívany i dětské hřiště a že podobně si tam najdou místa i lidé, kteří jsou v té střední věkové kategorii. Mhm. Každopádně, co se týká vlastně toho rozšíření parku, kde bylo velká pozornost věnovaná tomu, co si právě přeje veřejnost, tak ve chvíli, kdy bylo veřejné projednání, tak z těch účastníků, kdo tam došli, tak nejvíce tam vlastně bylo mladých lidí nebo dětí. nebo mladých lidí, teenagerů, a potom lidí do 40 let. Mm -hmm. Potom ještě tam byla ta seniorská, uh, seniorská sekce zastoupena, ale právě tam trochu chyběla ta kategorie mezi 40 a 60. Takže my mm -hmm. pevně doufáme, mm -hmm. že to využívají, ale zřejmě jsou spokojeni. Uh, nás zatím pro tuhle starší generaci, nebo středně až starší generaci, tam jsou, um, proto je tam zatím co v tom parku? <sík> jak, jak proč by tam... Jo, pro je tam uh, skateový hřiště, tak uh, co je tam určený pro ně? Pro ní. Ní. To je tam uh, pro ně... Předně, když jsem tam včera viděl ty tatinky a maminky, uh, kteří hlídají ty bobující děti ze střechy té kavárny, uh, tak si myslím, že je to v podstatě jako samotný ten prostor pro ně, uh, pro tu jejich uh, možnost relaxace nebo oddychu. Nemusí tam mít aktivně, prostě, nevím, teď mě nic nenapadá, jako jaký aktivity bych očekával, že jsou pro mě nachystaný někde jako ve veřejným prostoru. Pro mě ten veřejný prostor, jako zástupce tady téhle generace, je vlastně dostačující v okamžiku, kdy je dostatečně kvalitní a vlastně mě tam nic nepopouzí z hlediska kultivovanosti toho prostoru. takže pro mě to není o atrakci nebo atraktoru v tom území, ale je to o té kvalitě toho území, o té podobě náměstí, nábřeží, ulice, parku. To je naprosto dostačující. A co se týká těch, těch věcí, které tam vlastně byly implementované jako ty body, tak ono to vyvolává poptávku těch různých věkových kategorií, ale tady je taky nutný říct, že vlastně každý prostor je omezený. My tady žijeme na omezené velikosti, velikosti planety, my tady žijeme v omezené velikosti města, velkoměsta, maloměsta, vesnice a vlastně ten prostor není nafukovací. A je strašně důležitý vlastně, aby nedošlo k devastaci toho parku samotného, tím, že je přeplněný a tím, že je přeplněný, tak vlastně začne degradovat uh, ta samotná forma. Protože se přirozeně ničí, to není vandalismus, to je opotřebení de facto toho prostoru. Takže uh, je důležité vybalancovat vlastně, jaké všechny aktivity tam ještě dodávat, uh, aby jsme to zbytečně nepřeklenuli, že vlastně město by muselo vynakládat mnohem větší prostředky na, na to, aby to udrželo. I tak jsem velmi pečlivě procházeli právě ty požadavky veřejnosti. A oni samozřejmě ty požadavky jdou proti sobě, tam ohromný požadavky na, na funkční náplň, ale potom tam byli lidi, kteří předpokládám, že byly právě z téhle kategorie, který se tam vyjadřovali, hlavně tam nechte volný prostor. Uh -huh. jo, takže uh -huh. uh, to je o, to, to, o čem říkal Petr. Vlastně, my bychom ten prostor zabili ve chvíli, kdyby jsme to naplnili všem, všema možnými atrakcemi. Uh -huh. Což by nepomohlo ani tomu prostoru, ani těm lidem, kteří se tam pohybují. Mm -hmm. Takže musíme, musíme tam nechat volné místa a vlastně uh, svobodu rozhodnout se a svobodu pohybu a tak dále. Je to, je to vlastně o tom, že i když máte nejmodernější vybavenou uh, kuchyň, tak v okamžiku, ne, kdy nemáte do, dostatek prostoru, tak to vaření nebude pro vás mm -hmm. příjemné. Mm -hmm. no, bude to vlastně nutnost se tam vypořádat s tím, co tam máte. A vlastně možnost rozšíření toho parku? Uh, rozšíření toho parku, my jsme, když jsme byli požádáni v podstatě od města, aby jsme se zamysleli nad tím, že to uspořádání kolem toho parku čtyři sbory, mm -hmm. uh, majetkové vypořádání těch pozemků a všechno, že se to tam podařilo po těch letech zcelit nějakým způsobem, jestli bychom neuvažovali o tom rozšíření. Tak já jsem právě se, to, i když to tady v tom rozhovoru používáme jako rozšíření Parku 4 dvory, tak jsem chtěl, aby ten projekt byl soudobý, to znamená park 4D 2020. Vlastně to, ten věnec nad tím současným parkem by měl být další nový prostor, který by neměl ten původní park devastovat, degradovat koncepčně, ale není tam moc prostoru, aby to bylo vlastně rozšíření. Jo, to rozšíření je takový ten český přílepek té stodoly té garáže a vlastně tady vytíř potřebuji, trošku to zvednout tady to zazdím a vzniká z toho potom paskvil. Takže my jsme vlastně to rozšíření opravdu brali jako další zadání toho prostoru a vlastně ta limita je tam pouze ten průtah, mm -hmm. který tam je. A kde vlastně se počítá s tím, že v té hlavní ose toho parku bude most přes ten průtah vlastně a bude to napojeno dál k vrbenským rybníkům. Mm -hmm. a tam. Mimochodem taková jedna zajímavost a zase, když jsme byli u těch pohádek o tom prostoru, tak ta hlavní osa, když si pomyslně na mapě protáhnete, tak když byste šli přesně rovně, tak po 8 kilometrech zhruba dojdete mezi čtyři věže Temelinské elektrárny. Takže zase věc, která je naprosto náhodná tady v téhle věci, ale vlastně ta osovost je tam potřebná dodržet teďka při tom přechodu přes, přes ten průtah. Můžete už teďka prozradit, jaký konkrétní tedy věci se budou přidávat, o čem aspoň tak jako uvažujete? Uh, můžem asi nastínit. <laughs> uh, velmi rádi, kromě toho rozšíření skateparku, bychom se zaměřili na uh, starší populaci, na seniory a doplnili jim tam prostory, po kterých skutečně volají, a to jsou setkávací prostory, protože v této chvíli jsou tam stroje, na kterých můžou cvičit, ale je to vlastně hodně individuální záležitost. A je tady ta potřeba a volají potom, aby jich bylo více spolu a nějakým způsobem spolu trávili čas. Co si myslím, že taky to vychází vlastně z toho průzkumu, že, že jsou další věci, tak jsou takový setkávací prostory nejenom teda pro seniory, ale v podstatě napříč všema věkovýma kategoriemi a to jsou nějaké místa s grillem, nebo místa, kde je možné vlastně pobejt takovýmhle způsobem. A, a, další, a další záležitosti, co po nás chtěli víceméně, a máme pocit, že by se to dalo implementovat, tak uvažujeme o nějakým, nějaké formě, a Dáme tomu komunitní zahrady. No a... To znamená... To, to, to už je moc konkrétní. Ne no, <laughs> je komunitní, komunitní zahrada ve smyslu uh, prostoru, kde bude možno... Uh, pro tebe je to konkrétní a pro někoho... Někdo neví přesně, co si pod tím má představit. <laughs> Víš, to je o tom, že ve chvíli, kdy my jsme mezi sídlištěma, tak je tam spousta lidí, který má potřebu jakéhokoliv kontaktu se hmm. zemí. Hmm. A zahradničení. Hmm. Jo? A jsou to zase věci, které se hodně používají. Používají se i ve velkoměstech, a tím se vlastně spojují lidi. A nahrazuje se jim ta, ta, ta potřeba, že nemají vlastní zahradu. Hmm. Uh, takže v nějaké míře tohle to tam dostat. No a... Aby pak... se mohli vyrobit kompost. Ano, ano. Potom jsou t... A hodně jsou to vlastně jako ten, ten, to, to, co tam budeme dávat do toho přírodního prostoru tak celkově ten prostor by měl vypadat jinak. Je to o tom, co říkal Petr, my nehodláme jako rozšiřovat to, co tam teďka v současné době funguje, ale vlastně uh, doplňovat, co tam chybí. Mm -hmm. jo, a to i co se týká toho, uh, toho výrazu, toho, toho, jakým způsobem to tam bude vypadat, a on ten prostor vypadá jinak, že jo? Je, to, je to v podstatě zarostlý a my bychom to nějakým způsobem tohle chtěli využít. Další věc je, že tam chybí s tím pochopitelně, to mluvili jsme o té řízené sukcesy. A takže s tím tím bychom chtěli pracovat. A vlastně nevím úplně, co, co ještě můžu prozradit. Jestli můžu prozradit třeba jako tančící parket nebo ne? Taneční. Ten bych neprozrazoval Dobře, veřejně, dobře. Takže... to ještě doplnit? Ne, v podstatě zapomněli jsme na petank, což není jenom seniorská aktivita. Myslím si, že ne každý v generaci mladší je nadšený sportovec, aktivní. Je taky určitá skupina lidí, která se sportu až tak aktivně nevěnuje a vlastně ten průnik mezi tím sportem a těmi aktivitami ohledně divadla, výstav, čtení a podobně se vlastně střetává právě zrovna u toho petangu při tom rozhovoru nad tou dvoudeckou červeného vína. A je to věc, která se začíná postupně z těch jižních kultur k nám dostávat, čím dál tím častěji a je to strašně příjemně strávený čas v podstatě toho sousedského spolužití. Ještě jedna věc, bychom tam dostat Intimitu, soukromí, ale bezpečně. To znamená, že ve chvíli, kdy tam budou stromy, tak ty stromy musí být nějakým způsobem vyvětvený a musíte se tam cítit dobře. Jo, takže... ono, je to, ono je to o té mentalitě vlastně i národní trošku, protože uh, v tom Berlíně ta přirozená sukcese a vůbec ta divočina uh, je mnohem přirozenější tomu naturelu, uh, původně vycházející z historie, že jo, v rámci Germánů a toho myšlení. Ale tady v těch českých poměrech je trošku strach předtím mít něco nekontrolované. A ta bezpečnost, která ještě v tomhle prostoru je trošku atakována z hlediska těch vagabundů, v současnosti teda v rámci toho parku od našeho kolegy sochaře Honzy Zemánka. Tam leží ty tři vagabundy jako památníček na zabrání toho prostoru vůči těm bezdomovcům, kteří tam v podstatě nějakým způsobem předtím sídlili. A my jsme tím, že jsme skultivovali ten prostor, tak jsme jim vzali jejich přístřeší a posunuli jsme je zase jako trošku dál. Tak, ta bezpečnost je potřeba vnímaná opravdu tak, že to bude ani ne tak přehledné na první pohled, ale že se budeme muset zaměřit na možnost využití těch technologií, protože někdo samozřejmě může namítnout, že když to nebude transparentní, bezpečné, takže to bude právě zvyšovat kriminalitu v tom území, nebo jsou tam různé možnosti. Ale myslím si, že je to vždycky svobodné rozhodnutí člověka nějak jako kam chci jít, kam nechci jít. A měla by to být jeho svobodná volba, kterou tu část a v které denní době či roční době bude využívat. Abych to ještě doplnila, takže vlastně bychom chtěli v mnohem větší míře tam zachovat kus divočiny. Protože do parku 4 dvory jsme ji vnesli prostřednictvím řízení sukcese. Ale tady bychom chtěli hodně pracovat s tím, co tam teďka je. Uh, uh, uh, ještě bych se zeptal uh, na uh, vlastně nový uh, nákupní dům, o kterém se mluví už uh, asi více jak rok, který má vznikat vlastně na, uh, tuším, severozápad od toho parku. A má to být uh, ekologický nákupní dům s, uh, s parkovištěm pro až 250 aut, kde se budou moct nabíjet i elektromobily. A tak vlastně a díky tomu parkovišti to umožní jako lepší přístup toho toho parku. Je to dobře pro ten park nebo špatně? Jestli můžu začít. Můžu začít. Je <laughs> <laughs> uh... to teda na severový jenom, abych to okay. <laughs> uh, okamžiku, kdy dostane architekt zadání a limity, které už nejdou vrátit zpátky, tak začne přemýšlet o tom, jestli je to slučitelné s tím původním, co tam vlastně ten park byl, nebo ne. A jestli nelze nějakým způsobem vlastně to negativum alespoň vybalancovat do nějaké rovnováhy, nebo překlopit do pozitiva vůči, vůči tomu prostoru. A tohle je přesně ten případ v podstatě toho nákupního centra, které tam má vzniknout. Na jedné straně to vlastně rozšíří možnosti průchodu toho území od, od Husovy ulice, jak jste zmínil, to parkování, dobíjení elektromobilů, zelená střecha, zasakování dešťových vod, výseba kvalitních vegetace a stromů v rámci toho parkoviště, aby tam vlastně to parkoviště nevypadalo tak, jak všude u těch nákupáků, prostě po celé zemi. To jsou vlastně výsledky toho kompromisu, kdy tam už ten, ta limita v rámci územního plánu, že tam bude moci být vystavěna takováhle komerční záležitost byla dlouho dopředu. Když se podíváte na tvar toho původního parku, tak už tenkrát ty hranice byly jasně vymezené v podstatě v tom rozvojovém území. Takže zase by bylo příliš naivní si myslet, že přijdeme a řekneme, ne, obchoděk tady nestavejte, znárodníme soukromý majetek a uděláme park. Prostě takhle to fakt jako nemůže fungovat v rámci urbanismu a v rámci struktury města. Takže na jedné straně dalo by se to samozřejmě využít nějakým jiným způsobem, to napojení směrem k té Husovce. Ale ve finále, když jsme byli potom osloveni jak městem, tak potom tím soukromým investorem, jestli by jsme spolupracovali na, na té přípravě tady tohohle projektu, tak jsme se vlastně od toho neodtáhli a naopak jsme se snažili získat co nejvíce pro ten samotný park prostřednictvím tady tohohle komerčního záměru. Mhm. To je asi všechno. Myslím, že opravdu je je nutné se umět vypořádat s nějakými limitama. A tahle ta limita, ta v podstatě, jak říkal Petr, byla už ve chvíli, kdy, ten, kdy, kdy tam ten park nestál. To znamená, bylo to území, který bylo v územním plánu určený pro zástavbu. A ve chvíli, kdy to bude kultivovanější obchodní dům, tak třeba to zase bude příklad nebo to odstartuje nějakou hmm. lepší éru v tý oblasti, protože za tím samozřejmě to, co vidíme, tak jsou skutečně jako berny, které mm -hmm. nemají moc velkou kvalitu. A když jsem se koukal na vaše webové stránky, kde máte spoustu dalších projektů, a tak mě zaujalo, že kromě parku 4 dvory, tady se ještě podílíte na nově vznikajícím nebo nově opravujícím se parku Dukelská. Jo, to, to vlastně je park, na kterém my už se teďka nepodílíme, <laughs> ale byli jsme, ano, byli jsme na začátku, protože město uh, vypsalo, vlastně soutěž oslovilo tři, uh, tuší tři týmy, architektů, ze kterých si následně vybralo. A my jsme v té soutěži skončili na druhém místě, takže v tom pokračují kolegové. A, ale vlastně pro nás to bylo velmi zajímavý v tom smyslu, že jsme o tom městě začali uvažovat úplně jiným způsobem. Je to jiný úkol, je to u vody. Hmm. takže velice hezký cvičení, ale hmm. dále v tom nepokračujeme. A těšíme se, jakým způsobem to bude zpracovaný a co tady vznikne. No a tak jaký jste tam měli nápady, co byste tam s tím parkem udělali? Uh, teďka tam třeba mají vznikat ty mramorové tuším schody k té vodě, to vypadá hodně zajímavě, tak jaký jste tam měli s tím představy? tak to nejdůležitější bylo přístupnit vodu a to si myslím, hmm. že s tím pracovali všechny týmy. A protože vlastně to je záležitost, která se týká téměř všech měst v České republice, že ta voda protýká korytem, ale lidi se k ní nedostanou. Hmm. A to si myslím, že je úkol úkol týhletý doby. Takže to bylo úplně stěžení a potom samozřejmě cestní propojení a náplň podle toho, podle toho, co je tam vlastně potřeba. Jsou tam, jsou tam nějaké školy? Takže to my jsme měli nějak daný předem už v zadání. Pracovali jsme s tím, hodně, s tím hodně jako s dynamickým prostorem, s průchozím prostorem, který vlastně funguje chvíli pobytu, ale není to to místo, kde by člověk strávil skutečně půl dne. Hmm. Takže jiný typ zadání. Jestli to chceš doplnit? Já si myslím, že tady tohle je obecně z toho zadání, které plynulo pro ten prostor. A, já se vlastně těším na ten výsledek, který bude postavený podle toho návrhu kolegů, co zvítězili. A ono se vždycky říká, že je vlastně nejjednoduší ten návrh na druhém, třetím, místě, který nikdy neprojde potom tou zkouškou té poslední třetiny realizace toho návrhu. Takže v podstatě my jsme rádi, že pokračujeme v rámci parku Čtyři dvory a těšíme se na výsledek, který se povede kolegům v rámci parku Dukelska. To já si myslím, že je úplně skvělý, když v rámci jednoho města vidíte různí přístupy, protože každý z nás pracuje jinak. A, ale, ale ten prostor může být úplně stejně kvalitní. A já, pokud, vlastně máme velice rádi jako, jako ateliér Barcelonu, kam když přijedeme, tak vlastně na každém kroku jsou veřejný prostory, ale každý ten veřejný prostor je zpracovaný velmi kvalitně, navazuje na ten druhej, ale dělal ho nikdo jiný. A v té chvíli máte pocit, že je to přesně tak, jak to má být, že vlastně nejste, nejste v nějakém v nějakém místě, který by bylo daný nějakou, nějakým jasným limitem a, a očekáváte, co bude za rohem ale může vás to příjemně překvapit a vlastně vlastně to velký benefit hmm. a ještě jsem si chtěl zeptat, když se vrátím k tomu parku. Vy jste vlastně vyhráli několik ocenění a nebo jste byli nominovaný na několik cen a tou vlastně nejnovější je ta German Design Award 2020. A tak vlastně jak, jak vlastně je to, jak, jak velký je to úspěch pro vás a získali jste díky tomu třeba nějaké další nabídky na, na nové projekty? Myslím si, že pro nás ten úspěch je hlavně v tom, že z těch ocenění, které si předtím většinou všímali vlastně toho konceptu té sukcese, že vlastně oceňovali ten inovativní přístup, vlastně to hrdinství toho města, že do toho šlo v rámci toho pokusu v tak tohle je naopak ocenění, kde byla oceněna právě ta krása toho prostoru. A pro nás je ta poslední cena v podstatě jako kdyby uzavřením toho, toho období. Že to naplnilo vlastně ty kritéria té architektury. Co se týká těch kontaktů, tak asi si díky tomu všimli někteří soukromí developeři, takže že bychom měli teďka v současnosti málo práce, to se říct nedá. Ale je to spíš, vyplývá z toho spíš pro nás benefit, že si můžeme určovat, co budeme dělat a co ne. Protože nerad bych se dostal v rámci ateliérů do zajetí zhánění vlastně práce a zaměstnanosti lidí na úkor vlastně toho konceptuálního přemýšlení o těch jednotlivých projektech. Takže to je asi ten hlavní benefit, který v rámci toho posledního milého ocenění bylo dáno. A další benefit, co teda vidím v rámci tady tohoto ocenění, tak je zvláště pro České Budějovice. Mm -hmm. Protože si myslím, že prostě bez toho zadavatele a bez toho klienta, který je, ať už člověk, který si staví soukromý dům, nebo právě město, které zadávat tady tyto zakázky na veřejný prostor, tak je to vlastně ocenění té, té správnosti toho postupu vlastně v tom celém procesu. A ty Budějovice poslední dobou opravdu přebírají štafetu nějakou v rámci České republiky, jakým způsobem se dá kultivovat kvalitně nejenom veřejný prostor, ale i samotné budovy. Ostatně sedíme tady v rámci objektu Slávie, na, na které byla vypsána mezinárodní architektonická soutěž. A zase ten výsledek mě naplňuje a radostním očekáváním, že se opravdu těším, že budu v budoucnu někdy moc navštívit objekt, který běžně potkávám v západní vyspělé civilizaci, ať už je to v Americe nebo v Evropě. No, a když se k tomu vrátím já, tak já si myslím, že pro mě to znamená hlavně jako nějakým způsobem pozbuzení a naději v to, že snad jako ta naše cesta uh, jde správným směrem, protože mm -hmm. při té tvorbě máte tolik pochybností, uh, že uh, tohle to vlastně vás hodně tak nějak jako podporuje, že, že vydržíte. Ještě bych měl poslední otázku pro vás. Uh, kdybychom tady v budoucích uh, chtěli vidět ještě nějaký další takovýhle zajímavý nebo unikátní uh, architektonický uh, díla, uh, jako je park čtyři dvory, tak kam jsme se po republice, uh, kdyby jsme je po republice viděli. Mm -hmm. Hmm. Tak no. jestli můžu určitě si zajítte podívat do Pardubic, do Tyršových sadů. Uh, to je typologicky vlastně taky obnova parku a prostorů kolem uh, zámku v Pardubicích. A ten návrh je od pana kolegy architekta Tomáše Jiránka. Vznikl vlastně také z architektonické soutěže, tuším, v roce 2011, možná dřív. Úplně jiný typ parku, ale právě to si myslím, že jako může inspirovat mnohé. lidi. Pak je, to, pak je to určitě tady nedaleko v Klatovi, Mercantinovi sady od kolegy Jakuba Chvojky. Když potom vezmu uh, Littomichel klasickou, uh, klasickou destinaci kvalitní architektury, tak tam, co se týká uh, klášterních zahrad od uh, kolegy Zdeňka Sandlera, uh, také mimo jiné z architektonické soutěže Vítězný návrh. Uh. Střelecký ostrov, to byl vlastně takový ostrov, který vůbec nežil. Mm -hmm. Potom, co se to tam uh, mm -hmm. znovu probudilo k životu? tak je to plný lidí. V Praze revitalizace Valtrovky od kolegů z ateliéru Terra Florida. Já si myslím, že za těch 30 let po revoluci už se tady dá navštívit docela hodně lokalit. A my když jsme dělali nedávno v podstatě s kolegy nějakou rekapitulaci co vzniklo z architektonických soutěží jako krajinářské stavby, to znamená opravdu jako ulice, náměstí, nábřeží, parky, v podstatě ten veřejný prostor, tak od těch 90. let jsou zrealizovány asi 50 různých míst v republice podle, podle architektonických soutěží. Hm. Takže určitě je kam zavítat. Ale ještě si můžu říct jednu věc, která je nadčasová, která je vlastně stará je od našeho pana profesora Otruby, o kterém si dosud myslíme, že je to skutečně jako legenda krajinářské architektury. Tak v době, kdy ještě tady skutečně ta zem svobodná nebyla, tak on dokázal svobodně tvořit. A jedno vlastně z nejkrásnějších míst, co vůbec tady můžete potkat, tak je Botanická zahrada Arboretum v Brně. A myslím si, že je to skutečně jako učebnice krajinářské architektury. Mm -hmm. Takže nemusí to být jenom jako úplně ty novátorské díla, ale vlastně hodně, hodně vycházíme z něj. Tak jo, takže tohle je konec našeho rozhovoru s Markétou a Petrem Veličko Veličkovými, spoluautory Parku 4 dvory. Mockrát vám děkuji, že jste se zúčastnili tady toho podcastu. My taky velmi děkujeme, děkujeme. za pozvání. A děkujeme taky našim divákům, že se dívali na tento díl. Děkujeme mediálnímu partneru Netrolife, a také prostoru tempo, ve kterém tyto podcasty vznikají. Děkujeme a těšíme se na vás při dalších dílech.